hogyan verekedett meg Robin Hood a kémkedő koldussal, és hogyan fogta el a serifet. Elmúlt a tél. A tavaszi nap bágyat sugar a Sherwood erdejének barna és csupasz fái közé hatolt, és a lengeszél mogyoró bokrok füzek és nyárfák barkáit lengette. A rigó már öt telet meg az Feltelepedett a legmagasabb szilfa tetejébe, és onnan fütyülte mindenkinek, aki hallani akarta, hogy nincs már hósehol, hogy a fák rügye úgy dúzzadozik, hogy a férgek kezdenek előbújni a korhadékból, hogy az eleség, az élet és a szeretet ismét feltűnt a földön, amely hosszú-hosszú heteken át élettelenül hevert, mintha örökre betemették volna a szélhorta száraz fa levelek. Szép nagy tisztás terült el a ligó előtt. Furcsa, de bokor se volt rajta nem tudni kipusztította ki a bokrokat. Két nagy zöld halom volt a szélében, egymás szomszédságában. Az első meglehetősen kiemelkedett, a másik domborulatára az erdő vetett árnyékot. Mintha emberi életnek nyoma sem lett volna a tisztáson. De azért úgy tetszett, hogy bizonytalan ösvényforma visz a távolabbi halom egy bizonyos részétől az erdőbe. Ez azonban egy nyúlcsalád csapása is lehetett. Talán itt a halmon volt a vackuk, és a nyúl, amint tudjuk, mindig egy úton megy legelő helyére. A tisztás túlsó felében egyszer csak egy kis termetű ember arca tűnt fel. Futva érkezett a tisztásra. Mint a nyúl, olyan sebesen szaladt a fülön. Felment a legközelebbi halom tetejére, és amikor fenn volt, úgy tetszett, mintha egyszeriben a földbe süppett volna. Dombi hobb volt a jövevény. Néhány perccel később az erdő közelében álló halomnak egy darabkája behorpadt, és két apró alag, Zombie hope és Cat tűnt elő. Figyelmesen körülnéztek, aztán a gyeptábla visszacsukódott, ők ketten pedig gyors léptekkel megindultak, közben vissza-vissza tekintettek a két halomra, és a fákat is szemmel tartották az erdőszélen, ahonnan előjött volt hób. Hamarosan elérték az erdő peremét, de tovább nyargaltak az árnyas boltozat alatt, a csupasz barna fák között. Még húszig elszámol az ember, semmi mozgás nem volt a tisztáson. De aztán lódobogás, fegyvercsörgés hallatszott abból az irányból, ahonnan hób jött elő, és egy keskenyös fényen nyolc lovas tűnt fel. Kiléptek a fák közül, megállapodtak a tisztáson, és valamit erősen kémleltek. A nyolc ember közül a legelső finom, szinte választékos megjelenésű, nemes vonású ember volt. Fején acélsisak, széles mellén páncélink, jobb kezében lándzsa. Mellette porosz lovon szelít, előkelő tartású ember lovagolt káplán lehetett, mert félig szerzetesi köntös volt rajta. Mögöttük hat ember sakosan hátukra vetett tegezzel. Kezük ügyében a nyeregre akasztva az í. Tekintetük a szabad ember nyílt, őszinte tekintete, és kétségtelen, hogy szabad földbirtokos, fegyveres kíséretét alkották. Nosgámmal úr, mondta széttekintve a pap, hol itt az út? reméled de még, azt szeretném tudni, hogy megtalálod-e szökevény atyát fiát itt a vadfák tisztások és halmok között? Világos, mint a nap, nevetett Gemmel úr. Még a két halmon túl, mondta az a derék szolga az erdőben egy mérföld távolságra, míg az igományhoz nem érsz. Aztán megkeresed a folyón túl Klambar-sziklasz hívjét, is úr ismét jó ízűen nevetett. Ott meg lehet, hogy oldaladba nyílvesző fúródik, mely Isten tudja, mely irányból jött, de elárulja, hogy az úr embere észrevett, noha az úr mit sem vett észre. Tehát jó, száj, Robin téli szállásához eltalálni igen egyszerű. Gyerünk tovább. Én mégis olvastam, folytatta a pap, hogy a magányos helyeken álló magas homokon félelmetes varázslók laknak, s lelkeket veszélytő bűvályoskodással és igézéssel foglalkoznak. Attól tartok, felelt vissza Gemmel, hogy ezek a mesék nem igazabbak a hazug szemfényvesztők énekénél és beszédénél. A mese egy-két óráig elszórakoztat, de józan ember nem hiszi el. A papnak mégis a két zöld halmon függött a tekintete, amíg el nem haladtak mellettük. Talán attól félt, hogy titokzatos gonosz lélek lép ki belőlük, és igézéssel megrontja minnyájukat. Sőt, akkor is egyre a sötét tőtájat nézte, amikor a tisztás másik szélén elérték már az erdőt. Simon ugyanis nem szerette a sötét erdőket. Sokáig élt városon, és férfiak, asszonyok piaci kiáltozásánál nem ismert édesebb muzsikát, sem szebb látvány, mint magas tetők közt a szűk egő utca. Fél mérföldet halovagolhattak az erdőben, amikor fentről a magasból átható kiáltás zendült megváratlanul. Sólyom karma közé került madár hangjához hasonlított, és szinte önkéntelenül minnyáján feltekintettek. Ekkor erős hang harsant felt. Áj utasok, nem odszannyatok! Erre gyorsan lekapták tekintetüket, körülnéztek, és ott, ahol az imén csak sötét fatörzset láttak, most vagy húsz ember állt sötét barna ujjasban, nadrágban és sapkásan, mindegyiknél hatalmas felajzott nyíl, kezük a nyílveszőn, tolla éppen a fülük ígért. Uraik mögött egy-két fegyveres a szakállába dör mögött, segérutat keresve, dühösen tekintett körül. De ahogy jobban szétnéztek, észrevették, hogy az íjászok minden oldalról körülfogták őket. A fák színéhez hasonló újasuk és nadrágjuk annyira fatörshöz hasonlóvá tette őket, hogy a lovasok először azt vélték, körcsös cserjét vagy fiatal tölgyet látnak, amíg az éles nyílhegyek csillogása rá nem ébresztette őket tévedésükre. Alfred of Kemel ajkát harabdálta, szeme ráthány dühében, ám jó kedélye legyőzte bosszúságát, és így szólt. E jó emberek, mi bajotok velem? Ha így csátok el a fegyvereket! felelt vissza egy magas, kemény kötésű ember, aki éppen előttük állt egy tölgy derekán. A hat nagyon mógorván tette, amit a rabló parancsolt, de amikor minden fegyver a földön hevert, új parancsot kaptak. Tíz lépést előre! Amikor ez is megvolt, három emberrel felszedette a fegyvereket. – Most pedig velem jössz, – mondta Gemöl úrnak. – A vezérünkhöz, aki a rengeteg ura. – Ki a vezéretek, te behemút. kérdezte dühösen Gemöl, amikor az ember kötőfékre fogta lovát és vezetni kezdte. – Majd megmondja ő – felelte a fickó. – Remélhetőleg jó az elszényed, mert téged és kísérőidet istenesen megvendégel, a vendégséget pedig meg kell fizetni. Mielőtt Gemöl úr válaszolhatott volna, kiáltás hallatszott a fák közül. felé nézett, s egy magas férfit látott, aki két alacsony termetű emberkével feléjük tartott. A magas térdigérő zöld zeke, fején vadászkalap volt. A kalap lehajló karimája eltakarta az arcát. A zsivány a zöld ruhás ember előtt megállította Gemöl lovát. – Itt van, jó uram! – jelentette. Egy csapat fegyveres bolond, akik úgy csetlettek botlottak itt az erdőben, mintha erre engedélyt adtál volna. De én tudom, hogy még a király sincs birtokban ilyen engedélynek. Megvendégeled őket, vagy szabadítsuk meg elszényeiktől, és eresszük szélnek őket, megkönnyebbültem, de okosabban. A zöld ruhás egy pillanatig némán nézte az első lovast, aztán jót nevetett, és kinyújtott karral megindult feléje. Add a kezed, koma! szólt. És bocsáss meg embereim nyers viselkedéséért. Gemöl meghökkenten nézte Robin Húdot, mert ő volt az ruhás ember. Aztán nevetve nyújtotta kezét a földön futónak. Robin, Robin, te csirkefogó! Észre kellett volna vennem, hogy a te embereid ezek. Te miattad jöttem ide! Gemöl leugrott a lováról, és a két férfi összeölelkezett, és arcon csókolta egymást. Aztán gemül kar távolságában tartotta Robint, és csak nézte-nézte, félig nevetve, félig csodálattal vizsgálta napégette arcát, csillogó szemét, merész tekintetét, sötét gesztényes színű haját, hosszú és izmos tagjait. Velszingem well, sírjára, szólalt meg Gemel, nehezen ismertelek volna fel, úgy megizmosottál, amióta a most öt éve elhagytuk. Nagyon sajnáltalak, Robin, amikor azt hallottam, hogy az erdőbe kellett szöknöd kár, hogy mindig olyan szabad szájú és meggondolatlan voltál. Most pedig, mondta higgatta Robin, ne beszéljünk erről többet. Ebben nem egyezünk. Te helyesebbnek találtad, hogy a hatalmaskodó lordoknak udvarolj. huny szomszédait sok törvénytelen cselekedete felett. Én meg küzdök és szólok ellenük. De mond, testvér, mi szél hozott erre? Hogy lássalak, Robin, és köszönetet mondjak neked, volt a felelet. És azért is, hogy figyelmeztesselek. – Hogy köszönetet mondj? – Igen, Havelondi nem ér, mondta Gemel. Csak igazságot szolgáltattál, amikor elbántál szegény unokahugunk becsapóival és megrablóival. Hisz ő maga hasztalan kereste igazát a királyi udvarnál, sőt a trón előtt is. Robinnak ez csak ugyanolyan cselekedete volt, amely, akárcsak az apát fegyveres szolgáinak megölése, szerte vitte hírét a nagy erdőrengeteggel szomszédos grófságokban. Yorkshireben, Derbyben, Natinkemben. Késő ősszel történt, amikor még a tél nem vonta jég és hópáncélba a földet. Robinnak volt egy unokahuga, Alice of Haveland nevű, aki egy szkár módos szabad emberhez benethez ment feleségül. Két évvel ezelőtt fosztogatos kótok és gálóvai sátáni emberei törtek be éjszakról. Vadak és kegyetlenek, mint a vadmacska, és mindent, ami útjukba került, felégettek, elpusztítottak. Egy skót lovag magával hurcolta, és válságdíja megérkezéséig börtönbe zárta benettet. Távolléte alatt feleségének két szomszédja, Thomas of Petterley és Robert of Pretzbury elfoglalták és egymás között felosztották a feleség Hevalondi birtokát. A házat lerontották, és magát Eliszt elűzték. Szegény asszony még a királyi bíróság előtt is hasztalan nemelt panaszt, hasonlóképpen a földbirtokos tisztartója előtt is. Csak egy év múlva sikerült férje váltságdíját megfizetnie. A férfi hazatért, megtudta, hogy földjét elvették, és dühében, mint törvényes birtokos, visszafoglalta az elorzott földet. Ellenségei erre meglesték, és szinte halára ütlegelték. Felesége ismét elment a udvarába, ahol azt mondták neki, hogy benet személyesen jöjjön, noha a szegény ember úgy oda volt a veréstől, hogy beteg és nyomorék maradt egész életére. Úgy látszott hát, hogy a hatalmaskodó és gátlástalan Thomas of Paterley és Robert of Pretzbury háborítatlanul örülhet az ellabolt birtoknak. Ekkor elésznek eszébe jutott a rokona. Elment Alfred of és az megígérte, hogy ismét a királyudval elitárja az ügyet, de az asszony nem remélte már, hogy ezen az úton érvényt szerezhet igazának. Lóra ült hát, és egyetlen szolgáló meg egy jobbágy kíséretében abba az erdőbe indult, amelyben a szóbeszéd szerint Robin Hood másik a bujkált. Sok keresés után ráakadt. Elpanaszolt a nagybaját, és segítségét kérte. Robin megnyugtatta és hazaküldte, az asszony pedig megfogadta, hogy látogatásáról senkinek sem szól. Néhány nap múltával egy éjszaka Szkárdél lakosai két házat láttak lángolni a lankákon, és megértették, hogy a két rabló így módon mégiscsak meglakolt. Másnap már mindenki tudta, és örült Robin hood merés cselekedetének. Eljött és megölte Thomas Petterlit és Robert of Pressböryt. Bennett of Havlon pedig visszakapta elrabolt földjét. Azt mondom, szólalt meg Alfred of Gemel, kiben a csodálat elnyomta az erőszakos cselekedetekkel szemben érzett viszolgását, hogy ez a derék cselekedetet meggondolkoztat minden az erdő közelében lakó rablót, fosztogatót, nagysanyargatót, hogy egyszer csak velük is leszámol valaki. Remélem így van, mondta Robin képpel. Kihez forduljanak, kinek segítségét kérjék a sanyargatottak, ha olyan gazságok büntetlenül maradnak, amilyen benet és unokahúgunk elszenvedett. Természetesen nem a telagymatak papjaithoz testvért, testvér, mert azok épp olyan csúfosan kifosztják a szegény embert, mint a bárók, és a szegény szabad emberektől kisajtott pénzzel töltik meg erszényüket. – De mondd, kitől akarsz engem óvni? – Szörgáj of és gonosz cselvetésétől, felelt Gemmel. Tegnap Auswoodban jártam. Birtokod most egy királyi biztos kezén van mindaddig, amíg számkivetésed kihirdetése után egy év és egy nap el nem telik. Ott találtam Kripset, az öreg falubírót, tudom, hogy jó barátod. Elmondta nekem, hogy szörgály nem tudja elviselni, hogy te az embereiddel olyan nagyon megleckésztetted. Régebben is kegyetlen volt, de azóta, hogy kifüstölted a házából, még gonoszabb, még komiszabb. A legszörnyűbb dolgokra esküdött, hogy elfog, vagy megöl téged. Miféle cselstövésről beszél az öreg Krips? Összebarátkozott Ralph Murdoch-kel, Nottingham serifjével. Jobbágyok beszélték, hogy utas emberek szerint Sir Guy és Murdoch gonosz embereket béreltek fel, akik kódusként, zarándokként és vándorárusként majd járják az erdőt, felkutatják búvóhelyedet. Akkor ők egy napon összegyűjtik fegyvereseiket, és rajta ütnek. Köszönöm a hírt! mondta Robin, és úgy tetszett, mintha nem tartotta volna különösebben fontosnak. De most inkább lássunk lakomához mindannyia. Közben egy folyó mentén meredek és erdős dombok közé értek. Ott egy barlangban nagy lakomát csaptak. Mindannyian jó étvágyjal ettek ittak. Robin és emberei azt kérdezgették Gemöltől, hogy Szörgály valóban bánik-e most a birtok jobbágyaival. Némelyek azt mondják, hogy nem, hangzott a felelet. És világos, hogy miért. Amikor a Szent Méribeli apát meghallotta, hogy fegyveres szolgáit Robin elpusztította, és emberei eltűntek, nagyon megharagudott szörgályra. Azt mondta, bizonyára irgalmatlanul sanyargatta az embereket, de változtatnia kell a viselkedésén, különben nem marad meg tisztartónak. Úgyhogy már nem sanyargatják olyan szörnyen a szegényeket, ha bár szörgály jobban gyűlöli őket, mint valaha. Nagy csoda, mondta erre gúnyosan Szentméri dagadt képű és gőgös apátja szánja a népet. Úgy lehet, az apát sohasem mondta szörgálnak, hogy sanyargassa a népet, mondta a kis Gilbert, aki mindig is pap szeretett volna lenni, és olvasni akar tanulni. Saját gonosz természetetette tette zsarnokká. mélyén így gondolkozott sok más földön futó is, és azután nem voltak olyan ellenséges érzületűek az apáttal szemben. Gemel úr és emberei nem sokára útnak indultak. Robin Hood pedig néhány száműzöttel az erdő egyik csücskéig kísérte őket, és megmutatta, merre van Loxley városa lendélen délen, Seffield városkán túl. Három nappal később, egy délután Robin azon a széles úton ballagot, amelyik Pontefractból az erdőn keresztül Allerton és Nottingham felé vezet. Unokatestvére szavaira gondolt, és arra, hogy Gályov Gisborne élve vagy halva kézre akarja keríteni őt. És amint ment a fák alatt, lépteket hallott. Feltekintett és egy kódust pillantott meg az úton. Robin a fák közül jól láthatta a kódust, de az őt nem. És amint a kódus egy hosszú bottal dobbandgatva közeledett, Robin azon tűnődött. Igazi kóduse, vagy szörgály egyik kémje. Ruháján lehetett látni, vagy ötven volt, inkább roncsomó volt, mint egyetlen roncs, rongyos nadrág vette lábaszárát, lábán nagy cserzett bőrsarú. Elemózsiás zsákja széles és hosszú szíjon a nyakába lógott, övében pedig bőrtokban hosszú gyilok volt tűzve. Lapos és széles kalap volt a fején, olyan vastag és ormótlan, mint a három kalapból varták volna össze. Rubin gyanúja fokozódott, mivel az embernek furamód nem volt igazi koldus külseje. Ráadásul még tekintetét is vizslán ide-oda járatta, amint a göbbenős úton lépegetett. A kódus nem sokára elhaladt Robin előtt, és akkor a földön futó utána kiáltott. – Kódus, állj meg! Hova oly sietve? A kódus nem felelt, hanem megszaporázta lépteit. Robin utána eredt, mire a kódus dühösen megfordult és meglóbálta botját. Gonosz képű ember volt, homlokától az alléig forradás az arcán. – Mi bajod velem, hé? – kiáltotta. – Nem mehet az emberfia békén a király útján, anélkül, hogy minden semmire kellő, utána ne kiáltana. – Hudvariatlan vagy, koldus – mondta Robin. – Mindjárt megmondom, miért állítottalak meg. Vámot kell adnod, hogy itt az erdőn tovább mehess. – Vámot – kiáltott fel a másik vigyorogva. – Ha addig vársz, amíg én vámot adok, te csavargó, egy álló esztendeig várhatsz ebben a szent helyben. – Na, gyerünk! – mondta Robin. Gombolkozz ki szépen, lássuk, mi van az erszényedben. Ha a gatyádat nézem, gazdag kódus vagy, ha egyáltalán kódus vagy, és nem becsületes kódust játszó gonosz tevő. A kódus elkomorodott, gyanakodva pislogott Robinra, és még jobban megmarkolta a botját. hallod de jó ember? mondta derűsen Robin. Nem arkold oly ádázul azt a botot, biztosan lesz erszényedben egy nagy arany, azzal megfizetheted a vámot a szegény erdő lakónak hogy a magad pénzével rabló az ember, mormukta a kódus. Tőlem mit sem kapsz. Nem félek a nyilaitól, és nagyon örülnék, ha akasztófán lógnál, és remélem hamarosan ott is látlak. És az is bizonyos, mondta Robin, hogy nem riadsz vissza semmi gazdettől, ha árulással piszkos pénzt kereshetsz. Becsületes kódusnak véltelek, de gonosz képedre van írva, hogy gazember áruló vagy. És most ide figyelj. Tudom, hogy gonosz ember szolgálatában állasz. Áruló vagy, és emiatt nem engedem el neked a vámot. Vesd a földre erszényedet, vagy pedig egy jó vastag nyilvesszőt eresztek beléd. Nyilvesszőt helyezett íjára, amíg így beszélt, de ujjai közül kicsúzott az ideg, és erre lepillantott. Végzetes lett számára ez a pillanat. Mint egy vadmacska, akkorát szökkent a koldus, megforgatja botját, és kiverte az íjat Robin kezéből. A földön futó hátré és előrántott a kardját, ám a koldus gyors volt, mint a gondolat, és hatalmas csapásmét mért Robin fejére. Robin a földre roskadt, ám éppen ekkor kiáltozást lehetett hallani az útmenti fák közül. A koldus arrafelé nézett, és ujjai a hegyes gyilok markolatára fonódtak. Összehúzta magát, mintha a földön heverő Robinra akarta volna vetni magát, hogy nyomban megölje. Barna ruhás ember ugrott elő néhány lépéssel arrébb a bokrok közül, utána még kettő. Ránéztek a koldusra, aki egy szempillantás alatt közömbös képet öltött, és megindult az ösvényen, míg a keskeny ösvény egyik kanyarulata el nem takarta a vizsla tekintetek elől. Ketten a futó csapatának új emberei voltak, fiatal emberek. A harmadik meg Dodd, az a fegyveres, aki meghódolt Robinnak, amikor az megölte Hubert of Flint. Tovább mentek az ösvényen. Egyszer csak Dodd meglátta Robin ját és nyilát a földön, és megállt. Oh, mondta. – Mi történhetett itt? – Ez Robin íja. A nagyságáról ismerem meg, mert ezt senki más nem tudja felajzani. – Oda néz! – kiáltott fel a másik, félrehajtva azt a bokrot, amelyik mögött Robin hevert. – Egy sebesül. – Jó ég, ez Robin! Szent Péterre! Ki volt az az aljas? Dod nyomban Robin mellé térdelt, és kezét zekéje alá dugta. Nézte, hogy vere még a szíve. – Az égnek hála él! – kiáltotta. Fúj gyorsan a patakhoz, oda a fehér cserje mögé, és hozlak alapodban vizet. A földön futott, hamar magához térítette az arcára hintett víz. Nagyos sóhajtott, fájó fejére tette kezét, és kinyitotta a szemét. Ó, <gül> jó uram, mondtadott, kitette ezt veled? Biztosan törben csaltak, hányan támadtak rád? Robin halványan mosolygott a három türelmetlenül fölébe hajoló emberre, aztán egy kis idő múlva annyira erőre kapott, hogy felülhetett. Csak egy ember támadt rám, mondta. Egy kódusnak öltözött izmos gazember. Bottal esett nekem, amikor a nyilat illesztettem az íra, és mielőtt védekezhettem volna, úgy fejbevert, hogy elaléltem. Hitemre, mondta csak az a gaz kódus lehetett, akit az útra térőben láttunk. Beártatlannak látszott. Na, emberek, menjetek! Fordult a másik kettőhöz. Mutassátok meg, hogy ügyesek vagytok. Fogjátok el, és hozzátok ide, hogy a vezér megölhesse, ha úgy akarja. Ügyeljetek, lopfa közelítsétek meg a gaz fickót, mondta Robin. Nagyon stobán túl közel engedtem magamhoz a hosszú botjával, és ez lett a vesztem. Ha a botját használhatja, megnyomorít benneteket. A két fiatal fogadkozott, hogy óvatosan lopakodnak a kódus után, és azonnal el is indultak. Dot pedig ott maradt Robin mellett, míg az úgy nem érezte, hogy már eléggé erőre kapott, meg tudálni a lábán, és Doddal együtt visszatérhet a táborba. Közben a két fiatal földön futó gyorsan a kódus után vetette magát, hiszen tudták, hogy csak az egyetlen erdei úton mehet. Csak hogy az egyiknek Bat vagy Bart volt a neve, az az ötletet támadt, hogy rövidebb úton, vagyis a fák között kellene menniük, mert akkor az erdei leshelyről elkaphatják a kódust. A másik egyet értett vele, úgyhogy egyenesen nekivágtak az erdőnek. Jó lábuk volt, és minden jól ment volna, ha eszük is olyan jó, mint a tervük. De alig három hete hagyták ott az ekét, a nehéz és kimerítő munkát, a lord földjét, és nem lehettek még olyan okosak, amilyennél később lettek, amikor már megtapasztaltak minden erdei veszedelmet. Erdőn, tisztáson, zsombékos helyen nyargaltak keresztül, sarat, tócsát ki nem kerültek, dombon, halmon átvágtak. Végül ismét az erdei útra jutottak, ahol az egy kis völgyön vitt át. Ennek a völgynek az alján volt egy erdőcske. Itt keskenyebb volt az út. Ott néztek ki maguknak leshelyet. Az útfélen egy-egy fa mögé rejtőztek. Amint ott kucorogtak, már is csoszogást, lépteket hallottak fentebbről. Óvatosan kilestek, és a koldust pillantották meg, akivel már találkoztak az aléltan heverő Robin közelébe. Amikor a koldus a két fa közéért, Mind a ketten ráugrottak, mielőtt még futásra gondolhatott volna. Az egyik kicsavarta kezéből a botot, a másik meg kihúzta övéből a gyilkot, és a kódus mellének szegezte. – Cselvető, Pimasz! – mondta az egyik földönfutó. – Ne merj meg mert én pap vagyok, és most másvilágra küldelek. A kódus gonosz képét elöntötte a dű, amint hol az egyikre, hol a másikra nézett, és utat keresett. De csak azt látta, hogy nem szabadulhat, és ekkor álnoksággal próbált kikerülni a bajból. – Jó, urak! – mondta alázatosan. – Adjátok meg az életemet! Vegyétek el tőlem ezt a hegyes és ijesztő tört, mert ha csak látom, majd meghalok félelmemben. Mit ártottam nektek, hogy meg akartok ölni? Mi hasznotok lesz rongyainból, ha megöltök és kiraboltok egy nyomorút koldust? – Hazudsz, az ember! – kiáltott rá dühösen bát. Legjobban tenném, ha most gonosz bordáit közé döfném ezt a tört. Kis híja, hogy meg nem öltet egész Sherwood és Bransdale legjobb és legvitézebb emberét. Most jól megkötözve visszaviszünk, hadd döntse el ő, hogyan öljünk meg. Lenyilazzunk-e, vagy felkössünk, mert igazán nem érdemes hitványporhüvejedre pazarolni jó nyilainkat. – Könyörületes, uraim! – mondta siránkozva a kódus. – Arról az erdei emberről beszéltek, akit az imént fejbe kólintottam? A keresztre mondom, csak védekeztem. Sajnálom, ha félre sikerült ütésemmel megöltem volna. Nem úgy van, nem ölted meg, kiáltott felbat. Igaz életét nem veheti el a te hitványbatot. Él, és egy óra múlva ítélkezni fog fölötted, majd meglátod. És most, Michel, mondta Bat a társának, ezt a gazembert a saját övével kötözzük meg, és vigyük Robinhoz. Ronda pofa vagy, gazember, folytatta bat. De ha majd ott lóksz és vigyorogsz a hurokban, akkor még rondább leszel. A kódus látta, hogy bat kemény ember, és jaj lesz neki, ha most hirtelenjébe valami cselt nemeszel, és keze közül ki nem szabadul. – Ó, vitézlő uraim! – mondta remegő hangon. – Legyetek jóságosak, ne bántsatok egy öreg és nyomorult kódust. Nagyon sajnálom, hogy rosszat okoztam annak a vitéznemesnek, a vezéreteknek de tiszta szívemből óhajtom, hogy helyrehozzam, amit rosszat tettem. Errezzetek szabadon, és húsz márkát adok nektek. Itt van a zsákban, és még néhány ezüst pénz, itt a rondjaim közé rejtve. Ezekre a szavakra Bát, és Michel szeme felcsillant. Pénzük nem volt világéletünkben, és ez a szerencse tíz-tíz márka fejenként számokra meséssumma. Elfeledtette velük, hogy Robinnak hűséget fogadtak. Mutasd a pénzt, ving az ember! mondta Bát. – Azt hiszem hazudsz, de azért csak mutasd. Ellereztették a kódust, azt pedig levetette és a földre rakta köpenyét. Egymást követték a szélrohamok, közeledett az alkonyat. Előszedett két nagy zacskót, úgy vérték, hogy hús, kenyér és más eleség lesz bennük, és letette maga mellé a földre. Aztán végül kivette a nyakából oldartalisznyája széles szíját. – Ebben rejtettem el a pénzt, – mondta, – mert itt biztonságosabb. Tele van ócska foltnak valóval, megfoltozgatom a gúnyámat, ha jeges szél fúj, vagy a sarumat, hogy ne fázzék a lábam. Amikor a széles szíjat a fején átvetette, a bal karja alatt, bát egy kis erszint pillantott meg. Ezt is keskeny szíj tartotta. Olyan jó rejtek hely volt ez, hogy a földön futó rögtön azt gondolta, nagyon értékes, holmit tartogathat benne. Gyanakodni kezdett, hogy a kódus legnagyobb kincsét nem akarja előszedni. Azért tesz vesz annyit. Előrehajolt, megfogta a szíjat, késének egy gyors mozdulatával elvágta, és az a tenyerébe hullott. A kódus elkapta volna, de kezében volt a nagy zsák, ez akadályozta. El akarta minden áron kapni, de a két földön futó mellének szegezte a kést. – Fejez már be, rohadt tolvaj! – kiáltott rábat. Vagy elvesszük életedet és a zsákmányt is. – Vigyázz, ne próbálj becsapni bennünket, mert megkeserülöd! – a kódus észrevette, hogy Bat gyanakozni kezd, és nem próbálta visszaszerezni az erszint a földönfutó zekéje alól. Komor képpel és szikrázó tekintettel lerakta nagy zsákját, és lehajolt, hogy kinissa. A két földönfutó pedig fölébe hajolt. Figyelték, hogy ne csalhasson. A kódus beledugta kezét a zsákba, és hirtelen egész porfelhőt csapott az arcukba. A két ember megvakítottan hőkölt hátra, szitták fenyegették a koldust, de egyáltalán nem látták, merre van. Egy pillanattal később a fejükön érezték a koldus súlyos botját, mert a kódus nyomban megragadta, és ádázú rájuk rontott. Bát, akinek még porral volt tele, és fájt a szeme, érezte, hogy a koldus keze a ruháját szaggatja, és belevágta a kést, mert éppen akkor markolta meg, és ködösen látta, hogy a kódus véres kézzel hátrál, és arra készül, hogy botjával agyonüsse. A földön futó ekkor egészen bizonyos lett abban, hogy csak ugyan drága, hol mi van az erszényben. Épp akkor ugrott félre, amikor olyan erővel csapott lábot, hogy ketté hasítja, ha eléri a fejét. Olyan gyorsan futott, ahogy csak tudott, vissza sem nézett, és nyomába futott a társa. A kódus egy idejű üldözte őket, de húzta a sok gönce, így nem sokára feladta az üldözést. Szinte teljesen besötétedett már, és a két futó keservesen bánkódva idekezett a tábor felé. – Nagy szamarak vagyunk, – mondta Bat. – Nem bánom, ha Robin megkorbácsol. – Nekem úgy fájnak a csontjaim annak a bestének a botja miatt, – mondta Michael. – Azt hiszem, jó ideig nem kívánom, hogy megverjenek. Jobb lesz, ha elbújok, míg a fájdalom is szűnik, és Robin haragja is csillapodik. – Akkor pusztulj innen, te szamár! Mondta a aki saját magára és társára is haragudott. Haj, éhen az erdőbe, ha úgy tetszik, vagy térj vissza a birtokra, légy szolga, és csak veresd magad a Lord tisztartójával. Csak hogy Michael éppen annyira félt az egyedül léttől, mint a Lord korbácsos emberének izmos karjától. Végül is úgy döntött, hogy báttal tart, és elszenvedi azt, amit Robin őr kiszab. Éppen vacsora kezdetére értek a táborba, és Bát őszintén elmondott mindent. Őszintesége mutatta, hogy mennyire szégyenkezik. Robin nyugodtan végighallgatta, aztán megszólalt. Álladva még a gazfickó erszénye? Bát régóta megfeledkezett az erszényről, de az ekeje alatt megtalálta, kivette és átadta Robinnak. A földön futó bátter fákját hozatott elő, és annak világánál kutatta át az erszényt. Először három részpénzt talált, egy darab karonyba kötött, aztán egy vésetes gyűrűt, és végül az erszény fenekén egy kicsire összehajtogatott pergamenlapot. Szétbontotta, a térdére fektette, és lassan betűzni kezdte. Robin ugyan tanult latinul loxliben, a nagybátyjánál, de amióta felnőtt nem igen volt dolga a betűkkel. Lassan olvasta a latin szavakat, és ahogy felfogta értelmüket, úgy vált komorabbá és idegebbé az arca. Ez állt a pergamenen. Igen, tiszteletre méltó Ralph Mördak Nottingham és Derby serifjének üdvözletet. Tudja meg uraságot, hogy Richard Malbet e sorok átadója az a személy, akivel beszéltem volt, és akit Sir Niger le Green barátom ajánlott. Merész és ravasz ember, nem utasít el semmiféle munkát, jó pénzért nem riad vissza semmilyen szörnyű cselekedettől, éles cselszövésre és törvetésre mindig kész. Csak a bortól kell óvni, mert ittasan semmire sem használható. Ő les segítségére terv végrehajtásában, hogy kezünkbe kaparíthassuk azt az ordas robint, és elpusztíthassuk a vele tartó zsiványok egyre gyarapodó bandáját. Remélem, hamarosan sok kellemes hírt hallok. A levélen nem volt a mert akkoriban nem írták oda nevüket az emberek, hanem rányomták pecsétjüket. Ezen a pergamenen kék viasz pecsét volt, benne szörnyű Gái Oszczyzborn címere. Vadember fő és alatt a kard. Robin batra és májkörre nézett. Ezek lehajtott fejjel, szégyenkezve vártak a büntetésre. Nem vagytok közénk valók, mondta idegen. Közönséges csirketolvajok és zsebmetszők vagytok. Városban kellene élnetek. Járnátok a csapszékeket és meglopnátok a maga tehetetlen részegeket. Ha valamire kiküldelek benneteket, azt bármilyen nagy a kísértés végre kell hajtani. De mivel ti csak nemrég hagytátok el az eke szarvát, ezúttal megbocsájtok nektek. Most menjetek, mondta szeliden, Vacsorázatok meg, ne felejtsétek, elvárom tőletek, hogy derékemberek legyetek, és okosabbak, mint eddig. Bát soha egy jó szót nem hallott volt gazdáitól, és Robin szavai nagy hatással voltak rá. Jó, uram, mondta féltérre ereszkedve. Ostoba voltam, és megérdemlem a korbácsot. De ha nem akarsz megkorbácsoltatni, adj nekem valami nehéz feladatot, hogy kitörülhessem elmémből mostani ostobaságomat. Engem meg ereszlel ő vele, mondta Michael, mert szeretnék téged jó szolgálni. Robin rájuk pillantott, és elmosődött. Menjetek vacsorázni, szólalt meg végül. Hamarosan feladatot kaptok. Vacsora után Robin magához hívta Csöbb john és megkérdezte. Útnak indulte John a Van Bridget i büszke fazekas. – Igen, jó uram, felel John. Tegnap indult el egy lóval és egy szekér rakomány fazékkal és lábassal. Igyekvő ember, amint elolvad a hó, nyomban kibújik kuckójából. Robin megkérdezte, hol fog éjszakázni a fazekas, és John megmondta. Robin ezután batett és Michael-t hivattak. Nehéz feladatot kívántatok, mondta. Mindjárt kaptok is egyet. Megeshet, hogy igazán nehéz is lesz, de nektek minden áron végre kell hajtanotok. Jól ismerétek a Mansfield bevezető utat, hiszen ezen szöktetek el a warszapi uratoktól. Azt akarom, hogy Mansfieldbe menjetek ma éjszaka, és keressétek meg a büszke Van Bridget fazekast. Mondjátok meg neki, szeretném, ha barátsága jeléül kölcsönadná ruháját, fazekait, szekerét és lovát, mert a nattingami vásárba akarok menni áruhásan. – Örömest, jó úram! – mondta bát. – Fogjuk botunkat, kardunkat, pajzsunkat, és már indulunk. Csöbb John jó ízüt nevetett rajtuk. <gül> – Úgy beszéltek, mintha csak egy libát kellene elhesegetni – szólt. Ha nem ismeritek még a büszke Vembridge-i fazekast, majd megismerted jókora furkos botjával. – Tudom, Csöp, John, mondta nevetve bát. – Téged már meg is leckésztetett. – Igaz, helyeselt szégyenkezés nélkül, John. Jól megjártam, amikor tavaly nyáron a futóknak járó vámot követeltem tőle. Három olyat vágott rám, hogy soha el nem felejtem. – Egész erhút tud róla, mondta bát. De a büszke fazekas nagyon rendes ember, ha jól hallottam. Minden esetre Robin úr kérését, akár tetszik neki, akár nem, teljesíteni fogja. Akkor hát holnap hajnalhasadás után egy órával Mansfield-en túl Forest Herman az út találkozunk, mondta Robin. Feltétlenül ott leszünk azzal, amit kívántál, felelte Bát, és michael együtt megindult a csillagfényes éjszakában Mansfield felé. Másnap a natingami i egy kicsi, barna, jól táplált Póli térbe. Szekeret húzott, tele jó Vanbridge-i fazekakkal és lábosokkal. Gesztenye színű foltozott paraszti gúnya volt a jól megtermett hosszúlábú és rezes képű fazekasom. Haja a szemlátomás ritkán találkozott a fésűvel. Robin jól elváltoztatta külsejét. Gazdaemberek, vándorárusok, kalmárok és mészárosok nyüzsögtek a vásártéren. Némelyek épp akkor verték fel sátrukat vagy bódéjukat. Mások szekérről rakottak le, vagy izmos pónik hátáról szedegették le a kosarakat. A fazekas lerakta szekere elé portékáját, színát és zabot adott lovának, aztán jó hangosan kínálgatni kezdte fazekait. A sheriff házától öt lépésre rakodott le. A piasztér egyik szélén állott a furcsa díszítésű faépület, és a fazekas szeme állandóan az ajtón függött. Az ajtó most nyitva volt és kibejárt, vagy ott várakozott, akinek dolga volt a seriffel. – Jó fazekat vegyenek! – kiáltotta a fazekas. – Fazekat vegyenek! Jó és olcsó a fazék! Fazekat lábost a konyhába! Olyan hangosan kiáltott, hogy csak hamar egy csomó falusi ember gyűlt köréje, csalkudozni kezdett. A fazekas azonban nem tartotta az árat. Annyit adta a fazekat vagy lábost, amennyit ígértek érte. A nagy olcsóságnak híre ment, és rövid idő múlva fél tucat fazeka hamaradt. – Szamár, szóval ez nem fazekas! – mondta egy asszony. Jó edényeket csinál, de sejtelme sincs az árról, nem fog soha boldogulni. Robin magához intette egy szolgálót, aki éppen kilépett a serif házából, és megkérdezte, menjen be a serif feleségéhez, adj át neki a Vanbridge-i fazekas tiszteletét, és kérdezze meg, nem fogadná-e el ajándékba a maradék edényeket. Kis idő múlva, maga Margaret asszony jelent meg. Köszönöm a fazekaidat, jó fazekas! – mondta az asszony. – Derűs volt az arca, és nagyon nyájasan beszélt. – Nagy örömmel vettem, mert jó, tartós fazekak. Ha ismét a városba jössz, jó fazekas, üzenj nekem, mert veszek tőled néhány fazekat. – Asszonyom! – mondta Robin, és paraszti módon levettek alapját, és meghajolt. – A legjobbakat kapott. – Repet csorban nem lesz köztük, esküszöm. És tisztán csengő hangot adnak, ha megkacogtatod. A serif felesége úgy látta, hogy a fazekas ember, és ezért beszélgetni kezdett vele. Kis idő múlva csengő szólalt meg a házában, és erre az asszony azt mondta. – Gyere be, ha nincs ellenedre jó fazekas, ebédelj velem meg a serif fel! Éppen ezt akarta Robin. Elfogadta a meghívást. Egy helységbe vezették, ahol lányok ültek és vartak. Már nyit is az ajtó, és belépett a serif. Robin jól megnézte, mert még csak egyszer látta. Tudta, hogy Ralph Mördák, a serif gazdag varga volt. Ellie kap püspökétől nagy pénzét vette hivatalát, és mert pénzét vissza akarta szerezni, ahogy tudta, cipolyozta a népet. Nézd, mit ajándékozott nekünk a fazekas ember, mondta Margaret asszony, és a padra tett fazekakra mutatott. Hát jó fazék, éppen olyan jó, mint a német alföldi. A makas és sovány serif kelletlenül és ellenségesen pillantott Robinra, aki mélyen meghajolt. Velünk vacsorázhatik a jófazek a sheriff? Szívesen látjuk, mondta morcosan a sheriff, mert éhes volt, és ráadásul meg is járta valamivel a vásárba. Mossunk kezet, és üljünk asztalhoz. Beléptek a ház ebédlő termébe. Ott már vagy huszan vártak a sheriffre, meg a feleségére. A sheriff tisztjei, alantasai voltak némelyek, mások gazdag vásárosok. A serif és felesége elhelyezkedett az asztal fönn. Erre az egész vendégsereg leült. Robinnak az asztal végén adtak helyet. Minden vendég előtt csontkanál és nagy szelet kenyér volt. Italhoz azonban csak minden két szomszédnak jutott egy ókupa. Azután ezüst nyásakon sült húst hoztak be az asztalínasok. Minden vendégnek egy-egy darabot nyújtottak oda. Mindenki elővette övéből kését, megtörült a nadrágja szárán, és levágta, majd kenyére tette a kiválasztott darabot. Kezük volt a villa, úgy ettek, és vagy a hússal együtt vágtak egy-egy darabka kenyeret is, vagy kenyér nélkül meg az egész húst. A szoba gyékénnyel takart padlóján kutyák és macskák kaptak össze egyet egy csonton vagy ledobott húsdarabon. Az ajtóban koldusok állottak, és alamizsnáért vagy egy darab húsét könyörögtek. Az asztal alsó végétől időnként egy-egy másik vendég jó nagy csonttal megcélzott egy-egy koldust, ám az ügyesen elkapta, és már is rágni kezdte. Közben a kódusok annyira felbátorodtak, hogy nagy szemtelenül az asztaliktól lakottak, de ekkor egy szolgabottal ment nekik, és rugásokkal meg ökölcsapásokkal kiverte őket a házból. Váratlanul egy merész kódus lépett be a terembe, és a földön heverő kutyák között az asztal főfelé tartott. Nyomban neki esett egy szolga, megragadta, és ki akarta tuszkolni. – A serif, fel akarok beszélni! – kiáltotta a dulakodás közben a koldus. – Egy lovag üzenetét hozom! De a szolga nem törődött ezzel és az ajtó felé lőkdöste. Dulakodásuk zajára felfigyeltek a vendégek. Robin ránézett, és felismerte. Szörgály kéme volt, az az ember, akivel tegnap összeakadt, és aki az elcsépésére küldött két földön futónak túljárt az eszén. Richard Milbeth, vagyis ahogy angolul nevezték, Richard Ilbészt a Fenevad volt a neve. A kódus igyekezett kitépni magát a szolga markából, de a szolga erős volt, és Milbeth hasztalan küzdött. – Könyörülj meg rajtam, serif! kiáltott fel. – Guy of gisborne hoztam üzenetet. A serif felnézett, és a dulakodókra pillantott. – Hadd szólhasson a fickó! – kiáltotta. A szolga nem rángatta, cibálta tovább, de a markából nem ereztette el, és mind a ketten zihálva álltak ott. Richard Mélbét gyilkos pillantásokat vetett a szolgára. – Beszélj az fickó, amint ő nagysága parancsolta! – mondta a szolga. – És ne nézz úgy rám, te madárjjesztő! – Sir Guy of gisborne jövök! – mondta a kódus a nagyasztal felé fordulva. – és szigorúan bizalmas üzenetet hozok. A serif hitte is, nem is. – Mond, mit üzen? szólt rá A kódus kétségbe esetten tekintett körbe, nézte a feléje forduló vendégeket. Volt, aki nevetett rajta, mások gúnyolták. <gül> – Bizalmas üzenete van számodra, serif! – kiáltott röhögve egy pohos gazdaember. – És ügyes újjai ékszereit számára! – Vagy pedig, tette hozzá egy másik nagy nevetés közepette, egy tőre a hasadba. – Bizonyítsd be, hogy attól jössz, akiról itt locsogsz parancsolt rád dühösen a serip, vagy kiveszőztetlek a városból. Hat-hét zsívány esett nekem az erdőben, mondta Richard Mélbét, és ellopták az erszényemet a szörgály levelével együtt. Erre nagyot nevettek a vendégek. Képtelen történet úgy találta valamennyi, és tréfálkoztak, mulattak a dolgom. Miért küldött én hozzám, te nyomorult? Kiáltott rá a serif. Mit akarsz ezzel az ostoba mesével? Azért küldött, hogy segítsek neked elfogni a földön futó Robin Hoodot, a rablót. Kiáltotta Richard Mélbét, akit a vendégek nevetése és tréfálkozása kihozott a sodrából, és dühében immár elvesztette a fejét. Erre aztán kirobbant a nevetés. <gül> – Hát ez aztán <gül> nagyszerű. El akarja fogni a rablókat, és a rablók kifosszák. <gül> Nyulak támadnak a nyulászó Kivele kiáltott dűttől vörösen a serif. ki a városból ezt a hazug bitangot! Nem vagyok bitang! Én a keresztes hadjáratokban harcoltam! Én... A többit már nem mondhatta el. Öt-hat szolga vetette rá magát. A következő pillanatban már a piac téren találta magát. Ott elszették a tarisznyáját, lemesztelenítették a hátát, botok emelkedtek a magasba, és a nyomorútat, aki oly gonosz volt, mint sokan mások azokban az irgalmatlan időkben, és aki sok szörnyű cselekedettel mocskolta bekezét, záporozó ütésekkel űzték ki a városból az erdő felé. Egy ideig még nevetgéltek a vendégek a kolduson. Aztán a délutáni viadalra fordult a szó. A városon kívül a mezőn lesz a serif tisztjei között. Parancsnokuk, 40 siling díjat tűzött ki. Ebéd végeztével sok vendég a mező felé tartott hát, ahol a serif emberei egymás után célba lőttek. Robin persze nagyon is figyelmes néző volt, és megállapíthatta, hogy a serif egyetlen emberének sem sikerült jobban megközelíteni a célpontot egy hosszú nyílvessző felénél. Hitemre mondom, szólalt meg Robin, én csak fazekas vagyok, de valamikor jó ijász voltam, és még most is jó lesik hallanom az ideg zűrenését, és néznem a nyír Megengeded egy idegennek, serif úr, hogy egy-két nyilvesszőt kilőjön? Jó, próbálkozhatsz te is mondta a serif, mert jó izmos fickónak látszol. Bár ezes képed arra mutat, hogy inkább jó borral teli italos kancsódat szereted emelgetni. Robin a többiekkel együtt nevetett a sületlen tréfán, a serif pedig három íjért küldte az egyik alabárdost. Robin kiválasztott egyet, a leghosszabbat és legerősebbet, és próbálgatni kezdte. Gyenge lesz a fája, mondta, és a füléig húzta az ideget, felajzta az íjat. Recsek, ha megfeszítem, annyira gyenge! Kihúzott egy nyilvesszőt a serif egyik emberének tekzéből, rátette íjjára, és kiröpítette. Mindenki figyelmesen előre nézett. A kalmár nép felkiáltott, amikor a nyilvessző a célponttól csak egy hüvelyknyire fúródott be, vagyis hat hüvelykkel közelebb, mint a többieké. – Lőjetek még egyszer! – mondta embereinek a serif. – És lőjön a fazekas is veletek! Elkezdődött a második forduló, és mindegyik túl akarta szárgyalni a legjobb eredményt, ám egyik sem talált a fazekasnál pontosabban célba. És amikor már az utolsó is lőtt, gyászos képpel nézték a fazekast, amint feláll és felteszi a nyílveszőt. Mintha most kevésbé gondosan célzott volna. Zúgott a nyilvessző, és a nagy csöndben tisztán lehetett hallani a puffanást, amint 200 jarnyi távolságból eltalálta a kerek céltáblát. Az emberek először nem hittek meresztett szemüknek, pontosan a bika szemébe, vagy szinte-szinte a szemébe lőtte a nyilat. A csoportnál álló ember a találat után odasietett a céltáblához, majd megfordult és lélekszakadva közeledett az íjászokhoz. – Háromba hasadt a pecek! – kiáltotta. A bika szeme kellős közepére helyezett fadarab volt a pecek. A nézők olyan harsány üdvrivalgásba kezdtek, hogy fejük felett megrezdültek a magas nyárfák levelei. A kalmárok közül sokan kezet szorítottak robinnal, vagy megveregették a vállát. Szavámra mondom, szólt az egyik. Kalmárnak csapnivaló vagy, de hiásznak. <háháhá> Éppen olyan jó, mint bármelyik erdő lakó. Vagy akár Robin húd maga, az ijászok királya, még ha ordas is, mondta egy városbeli vidám molnár. A serif emberei savanyú képet vágtak ahhoz, hogy a Markos fazekas lepipálta őket. A serif azonban csak nevetett, és odament Robinhoz. – Derék ember vagy fazekas! – mondta. – Péltó arra, hogy íjjal jár, akkor és ahol akarod. – Gyermekkoromtól szeretek nyilazni! – mondta a fazekas. – madarakat lőttem akkoriban. Sok jó íjásszal lövöldöztem már, a szekeremben pedig van egy íj, azt attól a zsivány Robin húttól kaptam. Több ízben is nyilasztam vele. – Micsoda? – mondta elkomorodott képpel, gyanakvó tekintettel a serif. – Azzal az ánok gazemberrel nyilazgattál? Nem tudod, hogy hol az erdőben? – A poszorkány erdőben van, azt hiszem. – felelt könnyedén a fazekas. – Ott elelt, úgy hallottam most az úton. Feltartóztatott az őszön, és vámot követelt. – A király útján? – feleltem én. – Csak a királynak adok vámot. Azt is mondtam, hogy szeretnék vele bottal verekedni, vagy húsz nyilat kilőni, hát ha jobb íjász vagyok nála. Négy fordulóban nyilazott velem a zsivány, és azt mondta, hogy lovagiasan viselkedem, járhatom ezentúl békén az erdőt, amerre a szemem lát. És csak ugyanígy is történt. Robin és a büszke fazekas barátsága révén kaphatta meg bát olyan könnyen a fazekas ruháját és portékáját. Száz fontot kapsz tőlem, fazekas? mondta az elkomorodott serif, ha kezembe adod. Jó, felelt a fazekas. Ha a tanácsomat akarod követni, serif úr, akkor holnap reggel gyere velem embereiddel, és én elkalaúzollak oda, ahol, amint hallottam, télnek idején lakott a zsivány. Hitemre, mondta a serif, jól megjutalmazlak, ha megteszed. Vitéz és erős ember vagy. De meg kell mondanom, serif, folytatta a fazekas, Jól fizes, mert az az ordas Robin szétszaggat, ha megtudja, hogy én vezettem odójához a kutyákat, és ha még egyszer az erdőbe vetődnék, nem úsznám meg <gül> Jól megfizetlek, mondta a serif, királyi, tiszti szavamra mondom. De jól tudta, és a fazekas is tudta, hogy a serif fogatkozása mit sem ér, mert a serif túlságosan szerette a pénzt. De a fazekas úgy tett, mintha ennyi elég is lenne neki. Amikor a serif a 40 síling jutalmat át akarta adni az elsőségért, a fazekas nem fogadta el, és ezzel a serif minden emberét megnyerte. Nem, nem, mondta a fazekas, legyen ez a pénz a legjobban célzó emberedé. Meg lehet csak a szél segítségével találtam el a pecket. A fel és embereivel vacsorázott aztán a fazekas. Ittak mindannyian a fazekas egészségére, és felköszöntötték, mint jó bajtársat és derékembert. Vidámestét töltöttek együtt, aztán Robinnak ágyat vetettek egy meleg zúgban, és valamennyien nyugovóra tértek. Másnap még világosodás előtt felkeltek. Mindegyik felhajtott egy kósós sört, és megevett egy rossz kenyeret. Aztán elővezették lovaikat, előhozták a fazekas szekerét és póliát is, és a serif megindult a fazekas vezetésével, tíz emberrel az erdő felé. A fazekas bevitte őket az erdő legmélyére, magányos tisztásokra és szarvasok keskeny ösvényére, ahol soha nem jártak még a serif és emberei. Irtózatta nézett körül a serif meg tíz embere egy-egy helyen, mert ott könnyen rájuk támadhattak volna, és azon tűnődtek, hogy vajon megúszszák-e éppbőlrel ezt a napot. – Igazán jól ismered az utat, fazekas? – kérdezte, ki tudja hányadszor a serif. – Hogy ismerem-e? Hát persze, hogy ismerem – nevetett a fazekas. Nem azért járok ide-oda Servúdon át, hogy ne ismerjem az utat. Alig, hanem azt gondoljátok mostan, hogy egy magányos és elrémítő helyeken viszlek át titeket. De azt hiszitek, egy ilyen zsivány ordasnak az országod mellett van a vacka, ahol minden kutya megszimatolhatja? Honnan tudod, hogy azon a helyen telelt a zsivány? – kérdezte Gyanakó tekintettel a seri. Úgy mondták nekem, a paraszt emberek ventbridge ből jövet – felelt a fazekas. Elvezetlek a boszorkányerdőtől egy fél mérföldre, ott aztán a te dolgod hogyan fogod el a zsiványt. – Miféle hely ez a boszorkányerdő? kérdezte a serif. – Félelmetes hely, úgy hallottam – felelt a fazekas. – Egy szörnyű boszorkány tanyája, és tele van emberi csontokkal. Távolabb szép lombos fák állanak körös körül, de ott csak barlangok és sziklák, és a boszorkány meg a gonosz lelkek ott tanyáznak a szörnyű csontok között. Parasztok beszélték, hogy Robin Hood közeli atyafiságban van vele, és az ő oltalma alatt áll, amióta itt van az erdőn, és senki emberfia nem árthat neki. – Mit mondasz? – kérdezte a serif. Emberei pedig rémüldözve tekintettek körül, és összéptömörültek. tömörültek. Hát – mondják, hogy ennek az erdőnek a szelleme a boszorkány, és bűvös erejével bárkit megölhet, aki a fákhoz közeledik. Vagy élve fatörzsébe zárja, vagy mágikus álomba meríti. – Mi az ottan? – kérdezte hirtelen a serif, és mutatott. Egy erdei tisztásra jutottak, fátlan dombot fogtak körül a fák, a dombon apró bokrok voltak. A dom tetején egy magas tölgy. Terjedelmes lomsátra nagy területet fedett be, és a fa három magas kőlapát egymásnak dőlve, mint a súdolóztak volna. – Ez a három szitla – mondta a fazekas. Ezek a nagy szürke kőlapok, úgy mondják, három vasúru bábává változnak, amikor a bagóly huhogni kezd, és az éjszakai szél borzolni kezdi a bokrokat. A három boszorkány ide-oda szaladgál, akár a szél, az erdő nagy boszorkányának parancsolatára, és ez dögvést vagy korságot hoz az emberekre, gabonájukat megdönti, vagy más gonosságot, mivel. A fegyveresek egymás tekintetét keresték, de aztán gyorsan félrenéztek. Szégyelték, hogy mekkora félelem urhodott el a másikon, és mekkora saját magukban az írtózat. Abban az időben mindenki, még a király és legbölcsebb főemberei is hittek a boszorkányokban és varázslókban. Ezt, mondta rekedten a serif, útnak indulásunk előtt el kellett volna mondanod, mert akkor papot hozzatunk volna, mert így borzalmas vérfagyasztó vihogás hallatszott felekkor valahonnan a hátuk mögül. Annyira váratlan és szörnyű volt ez a hang, hogy a lovak megtorpantak és remegni kezdtek. A lovasok keresztet vetettek magukra, és dermedten bámulták az erdősötétjét. Forduljunk vissza! kiáltott egyikük, és vagy ketten vissza is fordultak a keskenyösvényen, és megfutottak. Ismét hallatszott az őrjítő vihogás, mintha körös körül a földszínű fák között mindenütt vihogtak volna. Többen megsarkantyúzták lobukat, és csak hamar mindannyian homlok elvágtattak onnan. Asztalan kiáltozott a serif, hogy álljanak meg. Szekerében állva a fazekas és a serif eszelős tekintettel hallgatta a paták egyre halkuló dobogását. Ostobák és gyávák! kiáltotta fogcsikorgatva a serif. De noha bátornak mutatta magát, maga is meg volt rémülve, és mindegyre a fák közé kémlet. A fazekas egyszer csak megcserdítette ostorát. Nyomban kürt szózendült harép a nyílt tisztáson, és a rákövetkező pillanatban vagy húsz barna gúnyás ember termett ott. Talán a föld alól, talán a fák törzséből léptek ki. Egyik másik éppenséggel az ágak közül ugrott rá a serif mellé. – Na, fazekas ember! – mondta egy magas, szakálas, fedetlen fejű ember. – Sikerrel jártál Nattingembert? Eladtad a portékádat. Helám! – mondta a fazekas. Eladtam az egészet, és szép pénzt kaptam érte. Nézd, csak John, magát a sheriffet is elhoztam értük. – Az életemre, mondom, jó uram, örömmel látjuk! – kiáltott fel John, és jó izüt nevetett. A többi futó vele nevette az elképett és dühös sheriffet. Zsivány! – kiáltotta az, és a szégyen meg a düh vörösre festette az arcát. – Ha tudtam volna, hogy ki vagy! – Köszönöm az égnek, hogy nem tudtad. Felelt vissza Robin, azzal levetette a fazekas ruháját, a rongyal hasra tömött zekét. – De most már, hogy itt vagy, serif, velünk eszed a királykövér szarvasának husát. Aztán váltságdíjként nálunk hagyod lovadat, páncélodat és fegyvereidet. Úgy is történt. A serif kénytelen kelletlen megevett egy darab jóízű őszpecsenyét, fehér bort rá, és valamivel kellemesebben érezte magát, mert már nem volt éhes. Aztán átadta Robinnak a lovát és fegyvereit, és már éppen megindult volna hazafelé gyalogszerrel, amikor Robin elővezetett egy poroszka lovat, és azt mondta a serifnek, hogy üljön fel rá. Menj haza, serif, mondta neki, és üdvözöld nevemben a feleségedet. Feleséged éppen olyan szíves és kedves, amilyen kesernés és morcos te vagy. Ezt a lovat feleségednek ajándékozom, és remélem szívesen emlékszik majd a fazekasra. Tőled ezt nem remélhetem. A sheriff meg sem ukkant, és már is útnak indult. Besötétedésig várt, csak akkor közelítette meg Natingam kapuját, és bebocsátást kért. Az őr elcsodálkozott a visszatérő seriffem: Befurcsa, poroszkán ül, a lovon nőnek való nyerek, még az övébe sincs fegyve, és sisak sincs a fején. Az előbb hazason polygó emberek mindent elmondtak az álmodozó polgároknak, és a serifet, ugyanis abban reménykedett, hogy majd csak sikerül észrevétlenül hazalopoznia, az a kellemetlen meglepetés érte, hogy az utcák tele voltak szájtátókkal. Dühösen válaszolgatott a kérdezősködőknek, de mikor háza előtt leszállott a lóról, az épület elé gyűlt tömeg ha hahotázni kezdett, és ezer torokból tölt fel a nevetés, amikor berántotta maga után az ajtót. Másnap nem találhattak volna Mördák serifnél dühösebb embert, az egész város rajta nevetett a kastély nemes urától és száz lovagjától a legjelentéktelenebb istáló fiúig. Mindenki elmosolyodott, ha eszébe jutott, hogyan indult el a serif meg csapata a zsivány Robin foggyulejtésére, és miképpen csalta előüket az erdőre egy álfazekas, aki maga a zsivány Robin volt, és hogyan fogta el és vetköztette le a sheriffet Robin.